kontzertuak dire e, nagusi, esan dezagun, e, urtez urte egiten ditugunak, bederatzi bat kontzertu izango ditugu, hortartian sartuko tugu, ba, naiz eta hemen agertu ba, gazte e, egingo direnak, e, eta baita bikingo marea dela eta ba, ba egingo den bestia. Bestela oroar, Benta eta eta Armaplazan egingo direnak, Eta gero baditu gu, ba, ba, badenetatik, eh? beste manaldi bat, musikakanta eta dantzan manaldi bat, irehilearen amaikan, txistularia lardia udazieratik, udabukaerara pasatzea eh, proposatu dute antolatzailek eta beraz jaietan sartuko dugu, bertxo zaioa, disko festak bi izango ditugu, eh, bestelako dantza zaio bat, eta kirolak, ba, batez ere aurreko eta ondoko aste buruetan, basei ba, bat, ekitaldi. Antolatzailei dagokienez, E, aurrek urteta, urtetan bezala hogeita mar bat elkarte dire e, bai kulturzailera kulturdepartamentura proposamenak egin dituztenak bai e, e, beren ekintzak aurrera amateko proposamen egin eta onartu ditugunak egilasan e, proposatutako guztiak hartu dire eta ezkertu behar du noski emendikan ba, ba elkarte hoiek eta entitate horien, kolaborazioa. Hogeita eh? mar, elkarte. Artzailei begira, zehatzegia esan gabe, nionezan nahi nuke, ba, antolbatutako ekin txaren erdila, baina ngeixo, egunako horreita magusta dira, ba, jende guztien rentzako modukoak. Eh? E, horretan bai, joera dela, gure jaiok ezagututa, hori da, e, jende alik eta geienen gana izteko, eh? asmoa, eta orduan horregatikan eh, ekitaldi gehienak alase diren. Gero ja, e, publiko, bere, edo kontuan hartuta ba, nagarmen samarrala dibuiz aurrentzat, baina ja, eren bat eh, egiten egingo dugula, ekitaldi horietatik. Gazteentzat eh, kopurua, baxusagoa da, ion, egila da, eh, egila da, or, kontuan hartu behar genukela, eh, kontzertuak ez ditugula bereziki, ba, bentzakoak, jarri, gaztentzako, eh, zuzenean, Haiei eh, eskeneak, nien badakibo eh, ikusleta entzule gehienak, en gaztiak izango direla. Eh. Horretan, datok pixka bat, pixka bat aldatu litezke. Eh, programari beherari dago kionez, bi aurrera, ja, zabalduko da, bera, Zagustaren hogeita bederatzik aurrera, zabalduko da, etxez-etxe, etxe, Eta herriko hainbat eh, eh, erakundetan eta eh, zabalduko da esku, esku programa, esku programa hori hamar milaaleko tiradako izango da. Beraz i, pentsatzen dut iritsiko garela eh, jende behintzen naiko luken jende gehien gehienengaa. gainera programaz gain, beste esku programa txiki bat ba, sakeleko programa edo esaten duguna ere e, eskainiko dugu ez dira elkarrekin joango edaz hainbat e, lekutan zabalduko da eta hor txizango daukera hori ez duaztu behar hori ez gain ba, gure hedatzeko muduak beste batzuk direla ohikoa den bezala hondarribi aldizkarian ere programa joango da udalaren webgunean ere gaurtik jarriko dugu. Onjarbi aplikazioa, eta gogor egazin nahi nuke aplikazio horren idazkera dela HONBDARBI. Onjarbi mugiko horretarako, smartphone horretarako dugun aplikazio horretan ere lotura zuzen egiten da webguneko agendara, talbistetara eta orduan hor, egunez-egun ikusi daiteke baiz zerrenda. Bestetik e, ba, prentza harra jasotzen dituzten e, pertsonen zerrenda, ba, izare sozialetan ditugunak, horien bidez ere, egingo dugu edatzea. E, ja, aurreratuta daude kontzertuetan kontzertu parte hartuko duten taldeak. E, bazpader, ireinak bost, aipatu dutan nahi arrebak eta kax bat. Ireinak sei, deigarria, de vintage caravan. E, Eskandinaviatik datorkigun jebi talde bat da, E oso referentzia onak eman deskigute eta batez ere oso zuzenean oso e, ikuskizun ederra kentzen dutela, claro, beti ere jebi musika gustoko dutenentzat, eh? izango da berezikin. Alaxeko referentzia hasoak ditugu eta ordan horregatikan programatu dugu. Ez beltza izan daiteke kartel burua jaietan. Hori e, irailaren 8an, Amaherjin gero irailaren 9an Silozibek egiten duen proposamena E, urtetan horrela finkatua dugu, eta urtean izango da bertako e, tripi-monsters taldea gehi kaotikorekin egila da beste leku batzutatik ere jasua genula kaotiko programatzeko eta eskaria, eta bueno, ba, basilozibek hori bideratu du, eta orduan horrekatik e, jarriko dugu. Eta gero irainan namarrian bentan izango ditugu, bai, beñatik eta bide e, folkean ibiltzen den e, kantaria Ta, batez zer ezagunagoak diren EH sukarra e, behar badahauek e, ere aspalditik ezaguna direnak. Bentan min bestetik e, Frantzian zehar eta horrela, horrela da eh? iparraldeetik e, edatu den et eta egoien etaizzkoabes batza izango dugu Armaplazan plazan. da hedadura e, handia izan duelaan, e, Euskal Hergian zeharra... Desente, programatzen ari dela eta iruditu zaigu beste ikusle mota batzuentzat oso interesgarria izan daitekela. Egila da, irailaren namarrian, hori ze izango dugula, eta e, beste kontzertu iraukien ezez, bai, aipatu nahi nukela, Euskal Dantza zaioa, Azken urtetan bezala, irailaren bederatzian arma plazan izango dugula, kemenekin, eta gau horretarako ekarri dugu beste monologo bat. Eta, bueno, e, bakarrizketa horretan ariko da, Beatriz Riko, e, telebiztako hainbat sailetan eta hainbat telesailetan serietan parte hartu izan duen aktorea, eta, eta gainera, bueno, beste bueno, Club de la Comedia, beste lakoetan, eta parte hartu izan duen e, monologo e, egilea, eta haren, mehor biudak emalka zada, ezkeniko dugu. Iraiaren hamaikan, jaien bukaera egin dugu beti suekin, eh? su artifizialekin. Aurten ere, ezpigoitik ane eh, botako ditugu. Arramanetan egon gara endaiarekin, endaiako alkate berriak. Eh, bueno, laguntza ezkeni dugu, ja, ezkenian, ba, ezin izan dugu, behar bezalako pauso guztiak eman endaiatik eh, suak botatzeko. Adirazi digute datorren urterako eta prez daudela eta orduan guk datorren urtean ere haien lankidetza eskatuko dugu eta saietuko gara handik egitek. Aurtengoan, iaz bezala egingo dugu. Mion, horren aurretik izaten den ekitaldia joan den urtean kontzertu bat izan zen. Hau da, Amarter ditan baldin badaira hilaren hamaikan. E, Zer, suak, Amarter ditan baldin badira, Bederatzitan kontzertu bat. Aurten, idurutu zaigu beste kontzertu bat jarri dugun ezilarren 5 ba kontzertu bat ekarri beharrean, oso aukera polita genula, ostoak emanaldia eskaintzeko. Ostoak emanaldia da Orekate X beraz talaparta musika, Kukai dantza taldea eta Amaren alabak, eh? Iparraldeko kantariet Hiruren artean osatua duten, eh, ikuskizuna eskainiko da irailaren 11an bederatzetan. Neurriengatik guk, eh, o, bestela ezingoenuke programatu herrian, eh, emanaldi hau edo programatzekotan, bueno, ba ba batzuk izango dituzke eta ordan lehen esaten duen karpak eskaintzen digun aukera hori baliatu nahi dugu ba jende askorentzat oso oso emanaldi eh, kalitate aldetik eta ja kontrastatua emanaldi hori eh, jasotzeko modua